У таких випадках більше підходять слова «належить», «годиться», «треба» та інші, або сполука «бути повинним», яких і треба вживати. Усім робітникам належить, годиться, слід, варто, треба знати правила. Якщо такої категоричності потреби чи обов'язку нема, тоді треба користуватися висловом із дій словом «мати». Підвода мала приїхати до Кам'яного вночі, не чуй Левицький. Ось слухайте, що маю вам сказати, Гребінка. Нагадувати, скидатися, бути схожим, бути подібним. Великого навантаження часом надають Молоді письменники і журналісти діє слово нагадувати, поширюючи його значіннєві функції, низенький білобровий, з невеликим, як кулачок, обличчям, Ілько Голубчик нагадував тепер на стовбурченого горобця. У цей час скеля нагадує давню, як дума, вежу, по камінню вода, нагадуючи дзвінки дитячої лемен. Наша класика і народне мовлення вживали дієслова нагадувати, тільки в розумінні відтворювати в пам'яті, а не створювати в уяві образ, як це зроблено в наведених сучасних фразах. Смерті, сподіваюсь, аридаю, мов, дитина, як я, нагадаю Катерину, Шевченко. Нагадаю же мені, щоб я не забула, що мати веліла. Словник Грінченка. Якщо треба було висловитися, що зовнішній вигляд чогось створює в уяві певний образ, тоді українські класики і народне мовлення шукали інших слів. На вершині ворона скидається на орла, приказка. Та дитяточко ні в року йому гарненьке, на неї трохи скинулося, а трохи на батька, пана Смирний. Вона була схожа на Немидору, нечуй Левицький. Ой, як же ви подібні до мого покійного брата з живих уст. З уваги до наших мовних традицій, авторам наведених на початку фраз треба було написати. Ілько Голубчик був тепер подібний до настовборченого горобця. Скеля скидається на давній як дума вежу. Видзвонювала по камінню вода, подібна чи схожа на дзвінки дитячий лемент. Або подібно до дзвінкого дитячого лементу, видзвонювала по камінню вода. Нервувати і нервуватися. Дуже часто, надто в деяких південних говорах, уживають слова «нервувати» у невластивому йому значенні. Він цілий день нервує і ніяк не може заспокоїтися. Нервувати людину може хтось інший, а не вона саму себе. Особливо це чомусь нервувало, непокоїло Неканора. Але, коли треба висловитися, що людина перебуває в збудженому нервовому стані, то не слід послугувати з дієсловом «нервуватися». Руднів щогодини запитував Ковпака про хід роботи і, одержуючи невтішні відповіді, нервувався. Воронько. Носити ім'я, зватися, мати назву. Ця вулиця носить ім'я Кобзаря. Театр заслужено носить славне ім'я. Корифея української сцени. Чуємо часто у промовах і читаємо в газетних статтях.